Ситуацію зробили ще складнішою та ще делікатнішою, додавши деталі, якими Кет-2 могла би прийнятися, якби дивилася достатньо довго. Гептада семи належала до кількох, на яких зберігалась частина архіву людської генетики, тож її жертва була частиною на позір неухильної серії нещасть, які спричинилися до Ради Сімох Єв і створення нових людських рас. Але їхнє рішення про самопожертву одноголосним не було. Йому передували і бунт, і рукопашний бій, який переходив із однієї шлюбки до іншої, поки незначна частина голодуючих спромоглася вдягти скафандри і причепитись до кабелю. Чоловік, який пробився до контрольної панелі та натиснувши кнопку «Розірвав болу», звали Юліус Вангі. На його честь було названо «Габітат» на 38-му градусі нульовій минуті східної довготи, який обертався над його місцем народження в Кенії. також була важливою бо габітати, що лежали на меридіанах, зазвичай називали на честь героїв епосу. Оце це пригадалося к 2 поки працівники кафетерію зробили їй каву, бо після того, як стало очевидно, що її допитували, вона вирішила змінити замовлення із гарячого шоколаду на щось із вищим вмістом кофеїну. Це за мій рахунок, сказала вона агенція кюрантину, оскільки в них існувала традиція робити невеличкі послуги незнайомцям у їхній день Єви. Якби це був Мой РНД. Цілком можливо, що хтось би заплатив за її каву. Ой, ні, я не можу, сказала жінка. Цю фразу, мабуть, слід було сприйняти Цю фразу, мабуть, слід було сприймати буквально. Вона не могла прийняти послугу від того, кого допитувала. Але якщо ви дозволите мені присісти біля вас. «Звісно», – відповіла Кедва і зачекала, поки жінці зроблять її каву. Кадр на екрані над касою змінився іншою сценою запису, яка зображала розмову, що відбувалася на борту Гарту. Невдовзі після фінального ривка, у якій Діна зайві переконували одна одну, що Джуля насправді не така вже й погана. У К2 ця сцена завжди викликала певне відчуття надмірності, люди увесь час цитували її. Вона слугувала базою для політичних рухів і партій, на якій ті будували міцніші союзи між джуленою та іншими расами. Кращого часу для цього ролика годі було придумати. Якби у 2 був Джулин склад розуму, вона б неминуче замислилась, чи вся ця ситуація. Не постановка чи не підкоригований плейлист кимось із керівників карантину так, аби вона побачила цю сцену саме перед тим, як сісти за кавою з цією жінкою. Бо саме так мислили джулені. Такий вибір Єва Джулія зробила на раді сімох'єв, Її нащадки, живучи відносно ізольовано у своєму сегменті кільця, підсилили його за допомогою процесу селективного вирощування, званого як карикатуризація. Внаслідок цього в джулинах розвинулись великі очі притиснуті до черепа вуха та маленькі роти. За цими ознаками їх можна було легко і безпомильно впізнати. Перш ніж сісти, жінка відсалютувала їй. Джулені салютували лівою рукою, проводячи нею повз обличчя, щоб рука під час жесту не затуляла очей. «Аріана», – сказала вона, – типове ім'я для джулиних. Воно походило від ракети, запущеної з куру, що його Єва Джуля закистила, скинувши атомну бомбу на Венесуелу. «Аріана Касабланкова». Тобто вона була донькою жінки на Найм'яка Сабланка, названої так на честь Білого Дому. Кедва 2 відсалютувала у відповідь. Кета Мальтова-2. Матір Кедва 2 назвали на честь астероїда, який укрив Мойру та її лабо під час заїзду. Аріана сиділа навпроти, зосередивши погляд своїх великих очей на обличчі Кедва. «Слухай», – сказала Кедва, – «я не дуже вправна у розмовах. Я не належу до жодного купола і не хочу приєднуватися. Просто запитай, що в тебе на гадці». Мені лише цікаво, чи ти бачила щось цікаве на поверхні. Я якраз і літаю туди в пошуках цікавих речей. Мало що з побаченого там є нецікавим. Аріана вичікувально сиділа. Я заповнила звіт, мовила Кет-2. Я б говорила його зміст з Беледом Томовим, так, але не з Рісом Алясковим. Коли ми з Беледом балакали, Ріс спав. Та й ти непогано поспала, зауважила Аріана. Десять годин на лимольоті. Я цілий день пілотувала планер, час від часу дрімаючи. Щоразу, коли Мойрена засинає, – сказала Кедва, – це ще не означає, що в неї епі. Іноді ми просто втомлюємось, от все». «Час покаже. А зараз ти подорожуєш для приватної бесіди зі своїм ментором, – сказала Аріана. Чи принаймні так гадаєш?» «І що це означає?» «Доктор Гу не Ти б це знала, якби зв'язалася з ним. А ти не зв'язалася. Натомість вигадала собі імпульсивний план, не роздумуючи вирішила навідати місце, з яким у тебе гарні асоціації». Щось тебе бентежить, і ти добре знаєш, що у тебе може початися епі. І ти не хочеш обговорювати цього з доком, аж поки не опинишся з ним вічна, віч десь у місті, в якому почуватимешся у безпеці. То має бути щось, що ти спостерегла на поверхні, щось неочікуване. Радити Аріані Касабланкові перечитати «Звід Кет-2» немало сенсу. Вона, мабуть, вже кілька разів його перечитувала. Тепер хотіла почути історію з перших вуст. «Можливо, я бачила людину», – озвалася «Кет-2». «Мимохідь, звіддалік». «Не іншого спостерігача, бо тоді б ти не звернула особливої уваги». Глядачі носять яскравий одяг, аби виділятися. «Ме не носив. Він же пролітав біля Рез, тому, звісно, ні. Я кажу загалом». «Продовжуй. На цій людині було щось наче протилежне. Щось ніби...» «Ніби що?» «Ти бачила до нульові відео про мисливців. Вони носили одяг, від якого ставали менш помітними». «Камуфляж!» – відповіла Аріана. «Ну так, не гадаю, що це був камуфляж. Тобто не оглядач. То, можливо, військовий?» – розмірковувала Кет-2. «Але ж єдине завдання військових – битися з іншими військовими. А я впевнена, що інших військових там не було, хіба що інфракція. Тільки якби там була інфракція, мене попередили перш ніж скидати. Чорта, тоді навздогін за мною послали птора. Тора». «Ті ти не думала, що це може бути свіжа інфракція? Що ти перша її помітила?» «Питання було із притиченою». Зрозуміло, що має на увазі Аріана. Якщо кидвай бачила щось подібне, вона мала прозвітувати про це негайно, а не спати 10 годин, а тоді наважитися на ідіоську спробу знайти дока в місці, де його не було. Ні, сказала вона, то було інше. Звідки ти знаєш? Я довго літала, я доволі довго літала над озором. мені було чудово видно якби хтось був там із поганими намірами, він би просто заховався в лісі, поки я не відлетіла, а та особина зробила інакше. Вона ж була якраз біля берега, там, де їй було добре видно, що я роблю. Вона ніби... «Ніби що?» – запитала Аріана. Вона ніби витріщалася. Після тривалої тиші Аріана повторила. Витріщалася. Ага. Досі кедва почувалося некомфортно, зустрічаючись із поглядом Аріани, але зараз якийсь час незмигно дивилася просто в її величезні очі. «Коли ця особа поворухнулася?» – сказала Аріана. «Ти не зауважила чогось у її поставі чи рухах?» «Я не думаю, що то Неоандер, відказала Кедва, хитаючи головою. «Про таке я би доповіла». Аріана кліпнула і сказала. «Тоді найпростіше пояснення, звісно, ендемік. Я цю можливість обговорила з Беледом. Кедва перейшла в захист. Але що б він там робив? Так далеко від найближчого РЕС? Якась таємниця? Так. Це пояснює, чому ти зламала профіль», – кивнувши, – сказала Аріана Касабланкова. «Я навіть не уявляю, що для вас означає ламати профіль». У тебе не виникло відчуття, що за тобою стежить, переслідують. Аріна Касабланкова мала прокляту звичку ставити правильні запитання. Ну, слід розуміти, що коли ти внизу, тебе помічає місцева мегафауна, звісно ж. І частом, якщо подорожуєш наодинці, остерігаючись осього, то стаєш наче, ну, не знаю. Вона не хотіла вживати слово параної, кому присутності Джулиної, оскільки це було расово забарвлене слово. Аріана це начебто відчула і навіть трішки втішилася від цього. Вона ледь нахилилася вперед, намагаючись допомогти Кет-2 подолати небезпечне місце. Розвивається надмірна обережливість. Можливо, щоб почуватися в безпеці, ти починаєш інтерпретувати звуки дикої природи як... якомога консервативніше. Так, скажімо, того ранку, коли я відлітала, мене розбудили сонячні зайчики, які вигравали на моєму наметі. Хвилючи дві, я думала, що то рухається якась велика тварина і затуляє мені сонце. Тоді я вийшла з намету і побачила, що то просто розгулялася моя уява, а насправді це крізь гілки дерев, які рухалися на вітрі, просвічувало сонце. Цікаво. Підвищена перестрога до і впродовж тривалого часу не виглядає на стимул, який може спровокувати епігенічну зміну в моріні, сказала Аріанна. Я про це думала і не згадала про це у своєму звіті. Це вперше Аріана відкрито визнала, що читала звіт. Тож Кет-2 практично нікуди було відступати. Вона відволіклася на великого Фьокленого, який увійшов у кафе із зеленим браслетом на руці. Але то був не Белет, просто ще один оглядач, новоприбулий, якщо не член тієї самої зміни. Белет, вочевидь, подав дуже розлогий звіт, зокрема свою розмову з Кет-2 на лимольоті. Якби то був хтось інший, вона прийняла б це як суттєве порушення особистого простору, але від Фьокленого годі було чекати іншого. Я не згадала про це у звіті, сказала Кедва, бо моє судження було породжене уявою, то не була справжня подія, варта згадки у звіті огляду. Якщо ти не заперечуєш, то я тут трошки поджуджу. Це був досить самокритичний термін на позначення когнітивних звичок, притаманних джулиним. Ну, вперед. Можливо, твоє перше враження правильне, і справа таки була у великій тварині, людині, яка проходила між тобою і сонцем. Помилка того, хто за тобою спостерігав. А коли він, нехай це буде він, помітив твою тінь на твоєму наметі, то зрозумів, що видав себе, тому відійшов униз по схилу в підлісок і почав спостерігати за тобою звідти». «Це дуже навіть можливо», – відказала Кет-2. з вічливості вона стрималась і не додала, що таке міг вигадати хіба мозок джулиною. «Як тобі відтоді спиться?» «Дуже урюча стої неспокійно. Саме тому я тут. Гадаю, може бути так, що останнього дня в мене почалося епі». Але тоді я знову опинилася серед цивілізації, система дала збій, а зміни відкотили назад. І тут кедва спробувала відчути своє обличчя так, наче вона оце сидить за столом навпроти своєї подруги з Мойрених. Я виглядаю по-іншому, але Аріана, звісно, не могла цього знати. Кедва додала: "Я спала з біледом. Гадаю, це допомагає моєму організму заспокоїтися. Чудово. Сподіваюся, що твоє пристосування байдуже станеш ти внаслідок цього Кет а три чині минеться легко. Я можу йти? Це не мені вирішувати. Твій статус залишається невизначеним. Боїшся, що я про все розпотякую. Не мені боятися таких речей. Особиста порада не потякає про це. Але свої права ти знаєш. Тебе не можуть затримати просто за те, що ти начебто бачила закамуфльованого ваєріста десь посеред що. Аряна, здається, трохи обдумала свій наступний хід, перш ніж додати. Інакше в цьому кафе. Застрягло б значно більше оглядачів. Аріана мала рацію стосовно Дока. Він пішов із дому в маленькому імлистому кампусі Стромнес, то був габітат у переважно авіній частині кільця, що складався лише з університету, і перебував на шляху до колиски. Дорогу він якийсь час провів у великому ланцюзі. Тож, коли Кет-2 нарешті остаточно вирішила і вийшла на зв'язок безпосередньо з ним, він зреагував за кілька хвилин і негайно сказав, де його можна буде знайти. Приблизно в той самий час діод на браслеті Кет-2 засвітився зеленим, повідомляючи, що вона може йти. Вона пішла до кімнати, яку ділила з Беледом, але виявила, що той уже поїхав. Кет-2 зібрала свої стерилізовані пожитки і вийшла на вихід, де роботизовані двері перевірили її браслет. Дверям в сподобалося побачене, бо вони відімкнулися і дозволили їй пройти. Водночас із цим її браслет розімкнувся і потемнів. Дорогою вона викинула його у сміттєве вікно. Після півгодинної подорожі переходами ока К2 опинилась на смузі розгону, де ще з двома дюжинами відвідувачів ковзнула до капсули, пристебнулася і полетіла зі швидкістю кулі з дула гармати, що була націлена і синхронізована з платформою прибуття на великому ланцюзі. Коли вони також почали обертатися разом із циркулярним містом, повноцінне землетяжіння вступило у свої права. Члени персоналу, що стояли біля виходу з капсули, допомогли новоприбулим вийти на платформу перед тим зазираючи кожному в очі та пересвідчуючись, що з ними все гаразд. Люди, не призвичайні до раптових змін гравітації, могли слабувати на запаморочення, якщо не гірше. Більшість членів персоналу були камітами. Це був зважений вибір, закріплений багатьма століттями практики. Навіть найгарячіші дінені не соромилися зізнатися цим скромним людям, що у них памручиться в голові. Особливий і вельми вигадливий лицарський кодекс дінених зобов'язував їх вічливо ставитися до камітів, яких вони вважали дитинними і слабкими. Кей-2, хіба трішки похитнувшись, дійшла до вершини рухомих східців, які мали перевести її на транзитний рівень. Стельна над нею була високосклепінчастою, як на залізничних вокзалах Старої Землі, а його нікель-залізні узори тріпотіли пташками, що їх там ціла спільнота займалася своїми братовбивчими війнами і конфліктами, паралельно посираючи на людські юрби внизу. Спеціальні плази, які обвивалися навколо підпорок та опорних балок, як пітони навколо гілля, і рухались надто рівномірно і повільно, щоб пташки могли їх помітити, прибирали їхній послід. Усі птахи належали до одного виду. Його називали сірими воронами. Невеликий представник сімейства воронових, половина пірінь якого, була позбавлена пігменту, від чого вони виглядали як суміш солі з перцем. Цю рису генетичні дизайнери додали суто для того, щоб відрізняти їх від оригінальних ворон. Вони великими сірими циклонами рухалися закритим простором угорі, але полюбляли також літати вгору і вниз нахиленими шахтами, які з'єднували їхню залу з транзитним рівнем унизу. Поки Кедва йшла платформою, одна пташка відділилася від верескливої зграї та пірнула в її напрямку. І чим ближче вона підлітала, то більше й більше кедва переконувалася, що вона мітить в її лице. Вона таки за малим не влетіла в неї. Та не маючи на що сісти, незграбно промайнула попереду, спробувала вхопити кігтями повітря, і, розвернувшись, полетіла в рівень із К-2. Гай у дощовому лісі помірного поясу, сказала пташка. Ну, наскільки там ворона могла наблизитися до реального звучання цих слів. І, вдаривши крилами, відлетіла, піднявшись з аж до кроків, але тоді знову різко штовнула вниз до похилої труби, яка виводила в транзитну систему. Але то була не єдина сіра ворона, яка робила щось подібне. Схожі зіткнення відбувалися повсюдно в цьому приміщенні. Зрайка птахів налетіла на захисні перила, які оточували вихід на руховому сході, бормочучи різні речі, почуті від людей. Одна з них, яка, мабуть, була підслухана, як хтось кохається, своїм воронячим голосом імітувала стоїн оргазму. Троє в унісон співали популярну пісню, ще інша гавкала ніби пес. Кілька намагалися поцупити їжу в людей, які йшли із перекусниками в руках. Одна постійно повторювала – зустрінемося на залізничному вокзалі у шостій, а інша вторила – я буду в червоному шалику. У нижній частині сходового механізму ворони постійно вилітали і залітали до невеликих гніздовищ та пташиних базарів, які будували спеціально для них на кінцях спеціальних труб, аби вони не загиджували бантин біля самих прольотів. Десять хвилин на такій платформочці. І кедва 2 опинилася в садах Альдебарану. Це була анфілада шести блоків, відведених під ботанічну резервацію. У кожній розміщувався прямокутний майданчик, який вміщав екосистему, закриту скляним дахом, під яким відтворювали земний ландшафт. Температура та вологість у кожній були налаштовані на симуляцію якоїсь частини Старої Землі. Рослини інші організми, відтворені з цифрових записів, тут і вирощувалися. Перегодя в екосистеми заселяли пташок, комах і дрібних тваринок. Істот, яких тут вирощували та досліджували, потім пересилали на потужності в інші частини кільця, де їх репродукували у великих кількостях, та зісівали ними нову землю. Розпочавши жаркого кінця, Кет-2 пройшла крізь джунглі Південно-Східної Азії. Настільки вогкі, що волога конденсувалася на її лисі, перш ніж дівчина встигла спітніти. Під потрійним навісом не видно було неба, але коли вона пройшла крізь наступний шлюз до постелі Чихуахуа і зустрів чудовий краєвид космосу, видного крізь прозору стелю і осліпило сонячне світло, відбите роботизованим дзеркалом, що містилося назовні. Посередині великого ланцюга висів невеличкий габітат під назвою Сурцей. Поки Кет-2 була в карантині, око перелетіло за Корері повз більший габітат шонпробст, який був за 20 градусів на захід і зараз заходив на примежову зону на околицях автозвалища Кабо-Верде. Вона нічого не знала про Сурцей. Але їй він нагадував якийсь тимчасовий габітат – конструкцію, задуману як базу для чогось, що належало збудувати на минуту-дві західніше. Її шкіра і волосся тим часом висохли у сонячному світлі, тому, поки вона дійшла до кінця блоку, встигла пошкодувати, що не може постійно заставатися в тунелях унизу, де їй би не доводилося перейматися шпичаками кактусів та гримучими зміями. Наступною екосистемою був Фінбош – характерне довкілля мису Доброї Надії. Там було прохолодніше, але так само сонячно, а ще там росла ціла купа дрепучих квітучих рослин. Тому ці землі обожнювали зелені туристи та любителі пташок із цілого великого ланцюга. Як не їй смак, там було надто людно, тож вона, не зупиняючись, пройшла крізь нього, намагаючись не відволікатися на маленькі принади Фінбоша, і зайшла до наступного блоку. Він скидався радше на акваріум, ніж на тераріум – симуляцію луізіанського водопілля зі старої землі. Дощана доріжка, що змінилася поміж замщилих дерев, вела дівчину понад водами, які кищили рептиліями, до шлюзу в дальньому кінці, де вона спинилася, щоб одягнути піджак і рукавички. Наступний блок із кінця в кінець заріс 800-літніми смареками. Його розробляли для симуляції помірних дощових лісів до нульової Британської Колумбії, тож на стелі були розміщені світофільтри, які приглушували сонячне проміння до рівного сріблистого світіння яке, здавалося, сяїло звідусіль. Через відсутні стіни тут було чи не світліше, ніж під незагородженим світлом сонця, біомі чи хуахуа. На повалених деревах повсюдно росли папороть мох та епіфіти. І так густо росли, наче їх туди вилили з якогось шланга. Модуль перетинало плетево малопомітних доріжок. Кей-2 рушила одну з них до лощовини купола. Порівняно відкритого майданчика неподалік центру, оточеного напрочуд великими деревами, десь знайшла дока. Чотирьох його студентів, асистента і робота. Вони сиділи на замщилих каменях і колодах. Доктор Гуной та більшість його студентів належали до айвених. У випадку з доком це було складно розібрати, оскільки старейчий вік страв расові відмінності. Він давно уже полисів, а шкіра його вкрилася пігментними плямами від років, проведених на поверхні за дослідженнями під прямим сонячним промінням. Миршава шкіра звисала з його гострих вилиць, наче вовка. Білизна з каменя, непомітно переходячи у кілька підборідь, які ховалися в обгорнутому навколо шиї шарфику. За і всім іншим, що йому потрібно було для комфортного життя, стежила його доглядальниця. Приземкова така котра незмінно носила повний підсумок лікарських засобів. Біля ніг дока, ніби заснулий пес, сидів, скулившись хап, на спині якого було змонтовано дисплейну панель, що показувала докові життєві показники котрі відстежувалися через кілька безпровідних сенсорів. А ще з його спини стріміла вертикальна жердина, що закінчувалася приблизно на рівні пояса, оснащена парою ручок. Це була розумна ковінька. Коли він хапався за ручки, вони допомагали йому підвестися. Тоді хап невідступно йшов у рівень з доком, навіть найбільш нерівним рельєфом, додаючи шість своїх ніг до його двох. Студентам дока було від 20 до 70 років. Кедва не зустрічала нікого з них раніше. Воно й не дивно. Тереформ був найбільшим проектом, будь-коли здійсненим люством. А 99% його досі належали майбутньому. Найстаріших вона впізнала за портретними світлинами у наукових журналах. Їй було незручно. Для того, аби вийти на галявину та познайомитися з цими людьми, потрібна була бодай якась відвага. У Тереформі панувала класова система. Док був на її вершині. Оглядачі перебували не те, щоб на дні, але на якихось цілком своїх периферіях. На них позирали не з погордою, а радше з недовірою, ніколи не сприймаючи цілком серйозно. Але всі вони були ввічливі. Усі, окрім Дока, привітали її звичним салютом Айвених, коротким жестом, у якому вгадувався натяк на Уклін. Докже простягнув їй обидві долоні, які вона делікатно взяла у свої. Він неочікувано сильно потиснув їх, а кедва потиснула навзаєм. А тоді вони раптом опинилися на одинці. Чи це було сплановано наперед, чи жінчі Айвені щось відчули, але всі вони пішли геть. Навіть медсестра відступила і заходилася оглядати Галявину, час від часу підводячи руку, аби перевірити показники Дока на цифровому браслеті. «Ти летиш зі мною в колиску?» – оголосив він. Мені потрібна команда». «Новий дослідницький проект?» – запитала вона. Док на секунду заплющив очі, ніби заперечуючи її здогади, а тоді різко розплющив їх і глянув просто на дівчину. «Сімка», – виправився він Хм, а я отже буду однією з нас. Так. Док говорив так, ніби це було очевидно. Але це було геть неочевидно. Принаймні не для Кет-2. Сімка, група, що складалася з представників усіх рас по одному від кожної, зазвичай збиралася хіба для церемонії на кшталт найменування нового габітату чи підписання угоди. Така робота була геть не для Кет-2. А якби і була, то її бентежила сама думка про те, щоб опинитися в одній сімці із Доком. Бо зазвичай, коли збиралася Сімка, старалися дбати про те, щоб усі її члени були приблизно однакового статусу. А у випадку з нею і Доком про таке навіть жортома не можна було подумати. Їх розділяла вікова прірва, а ще прірва слави і становища, яку годі було виміряти. Чим це К2 була така особлива? Чим заслужила такої високої честі? Її збентеження тривало кілька секунд, а тоді вона раптом побачила причину. Просто і очевидно. Це було якось пов'язано з тим, що вона бачила на поверхні. Дівчина побачила вдоволення в очах Дока, який спостерігав, як вона доходить до цього висновку. А відтак в його погляді миттєво зринула перестрога, коли він зрозумів, що кедва 2 готується щось ляпнути. І вже цього вистачило, аби прикусити язика. Дівчина таки не сказала нічого. Вони поговорять про це, коли Док вирішить, що для цього настав час. «Ти ж ще не бувала в колисці?» – позвався він. «Це правда». Ну тоді для тебе це буде цілком нова пригода». Спробуй не бути схожою на туриста. Можеш бути схожою на кого завгодно, сказав він. Ми будемо надто зайняті, аби цим перейматися. А коли ми плюс-мінус 20 годин, сказав він і глянув на камітку. Усе правильно, Мемі. Мемі кивнула. Кабінка підйомника, яка була заброньована на вас, вирушить о 22:30. Кедва раніше не зустрічала Мемі, але їй доводилося чути про гендерно невизначену особу, яка підтримувала життєдіяльність дока і стежила за його численними справами. Меморія – звичне ім'я для А Зараз Мемі постала перед к 2 в образі жінки, вдягненої в саронг, обмотаний навколо пояса універсального плаща, який, здавалося, в суціль складався з кишень. Образ доповнювала якась нагрудна прикраса та тюрбаноподібний головний убір. Вживання пасивного стану – кабінки було заброньовано – належало до характерних рис їхньої раси. То, звісно, Мемі забронювала кабінки – Залагодила організаційні моменти та наглянула за чималими грошовими переказами, без яких неможливо було б забронювати таку кількість кабінок за настільки короткий термін. Але змусити її визнати це, то було однаково, що вирвати її живий зуб зі щелепи. Дехто вбачав у цьому вироблену звичку до самоприниження. Інші – дратливу, пасивно-агресивну поведінку. Кедва своєї позиції з приводу цього не мала. У неї взагалі було хіба кілька годин на великому ланцюзі. Та й то з них більшість мали бути зайняті підготовкою. Тоді побачимось там, сказала вона. Чекатиму з нетерпінням, відповів док. Кит-2 спустилась на транзитний рівень наприкінці блоку та сіла на метро, яке мчало крізь усе кільце. Доїхавши на ньому до району із середніх розмірів житловими блоками, де було безліч магазинів, ринків, куполів, ресторанів та театрів, вона провела там цілісінький день, оглядаючи товари, але купуючи при цьому вкрай мало. Хіба якісь дрібнички з одягу чи туалету, які, на її думку, могли знадобитися на наступному етапі її подорожі? У ЗІЦІ квадратні метри, то був найкращий торгівельний район у людському Всесвіті, куди припаси постачалися з кожнісінького габітату, який тільки навідувало око, він приваблював найвитонченіших та найбільш забезпечених мешканців великого ланцюга, а також туристів із усіх абітатів, які були в межах досяжності. Вона відчувала якийсь непояснимий тривожний тиск, безумовно посилений рекламою, яка буквально вистрибувала на неї з усі біч і з кожної стіни. «Купіть одяг, приміряйте ювелірку, зробіть собі зачіску спеціально для колиски». Це місце призначалося для людей значно важливіших, ніж «Кет-2» – жвавих, виважених, зразкових громадян в уніформах чи витончених костюмах, котрі швидко пересувалися коридорами, позбивавшись бурмотливими грубками – та перезираючись одне з одним через цілі зали. Кет-2 легко піддавалася на такого кшталту соціальні впливи, тож була готова, не замислюючись, вимести свій банківський рахунок на догоду в голосочковій голові, аби тільки заглушити його слова про те, що вона недостатньо гарна чи стильна. Але Кет-1 померла у віці 13 років, поступивши з місцем Кет-2, а її розум оперував іншого роду емоційними реакціями – не те, щоб вона нічого не боялася. Усі чогось та боялися. кет боялася, що зробить неправильний вибір, що поставить себе на посміховисько, виглядатиме дурепою, якщо спробує вибратися так, аби відповідати стандартам колиски. Краще залишатися непримітною, спостерігати, намагатися поєднувати факти докупи, як вона робила пілотуючи планер. Дорогою до метро вона проминала книжкову крамничку, де надбала паперову копію однієї зі своїх улюблених історичних книжок а також завантажила собі цілу підбірку романів, дії в яких відбувалася на Старій землі. Паперова копія, з її боку, була неабиякою химерією, тим, що вона мала додати до своєї невеличкої бібліотеки, коли опиниться в одній зі своїх схованок. Бо, як і багато молодих Мойрених, Кедва навіть не намагалася десь оселитися на постійній основі, оскільки дім передбачав певне соціальне оточення і, по змозі, сім'ю. І це все було цілком нормальним для представників інших рас. Але поки Мойра не намістилася, такі постійні прив'язаності видавалися їй немудрими. Адже так, її чоловік, діти, співробітники та друзі ризикували одного дня прокинутися та побачити, що їхня дружина, мама, співробітниця, подруга практично померла, а не її місце тепер живе хтось інший. Тож, замість знімати квартири, молоді Мойрині раніше винаймали складські приміщення у місцях, які час від часу навідували. Іноді то була... Просто поличка у комерчині друга. Іноді шавка на військовій чи оглядацькій базі. А часом комерційне приміщення десь у великому місті, фід до якого охороняв робот-ідентифікатор. Ім'я покинутим сховкам було «Легіон», а їхній вміст постійно продавали за аукціонів. Кет-2 належала до тих людей, чиї сховки були переважно забиті паперовими книжками. Для неї електронні книжки уявлялися не більш ніж подобою страхування. Чотириденна подорож на ліфті – Могла бути лише прелюдією до подальших подорожей, деякі з яких могли завести їх в місця, де відсутнє будь-яке покриття. А не нічого гіршого, ніж опинитися в подібній ситуації, не маючи при собі ніякого чтива. Десь Сінди на великому ланцюзі був розміщений історичний музей, який займав цілий квартал, розмежований за ерами, з одним поверхом на кожне тисячоліття, починаючи від до нульової доби на першому і далі вгору. Звісно, із до нульової доби залишилося небагато фізичних артефактів, тож той поверх складався переважно з картин і реконструйованих середовищ. Але човникам було дозволено брати у космос окремі особисті речі, а деякі з них навіть пережили епос і проіснували всі ці 5 тисяч років. Тому там можна було побачити справжні смартфони, планшети і ноутбуки, виготовлені ще на старій землі. Вони більше не працювали, але їхній функціонал пояснювали невеликі таблички. І вони таки вражали, якщо порівнювати їх із тим, що Кет-2 та усі її сучасники носили у своїх кишенях. Це неабияк обманювало людську інтуїцію, бо ж в інших царинах сучасний світ, кільця габітатів, оку та все інше, непорівнювано перевершив усе, на що будь-коли спромоглися мешканці Старої Землі. А справа була в амістиці. В останні десятиліття перед нулем старі земляни зосередили весь свій науковий потенціал на дрібних побутових пристроях, а не на великих і прикладних, Збудувавши цивілізацію, яка була безмежно делікатна і не в усьому, що стосувалося фізичного складника, проте неймовірно вигадлива у плані мережевих комунікацій та програмного забезпечення. За щільністю, з якої вони напихали транзистори на свої електронні плати, досі не могла зрівнятися жодна фабрика електроніки. Їхні пристрої могли вміщати значно більше інформації, ніж будь-які сучасні, їхні можливості до комунікації за допомогою найрізноманітніших безпровідних схем стали знову доступними тільки тепер. І то в найзаселеніших локаціях на кшталт великого ланцюга. Звісно, годі було сказати, що відбувається у червоній зоні поміж шлагбаумів. Сигнали, які розвідка виловлювала з космосу, які надходили з їхньої частини кільця габітатів, давали підстави припускати, що аїдені принаймні настільки ж просунуті в питаннях мобільних комунікацій, як і тутешні люди. Але через те, що вони були не менш майстерні в шифруванні даних, неможливо було визначити точно, про що вони говорять одне з одним. Блакитню, у свою чергу, цілком свідомо вирішили не повторювати того, що війшло до аналів під назвою помилка Тава. Звісно, це було не надто справедливо, коли мільярди людей схильні були звинувачувати одного представника своєї культури, якому просто не пощастило зі смертю п'ять тисяч років тому. Проте так уже сталося, що епос неяби як впливав на людське мислення. Подібно до того, як люди Старої Землі виховані на Біблії, вважали мастурбацію гріхом онана, сучасники схильні були класифікувати чесноти та недоліки особистості крізь призму добре знаних історичних постатей, доби хмарного ковчега, заїзду та перших поколінь розламу. Справедливо чи ні, а на ім'я Тавістука Прауза навіки лягло клеймо «Звинувачення» у надуживанні інструментами соціальних медіа для досягнення особистої мети. Ті дії, до яких він вдавався на початку Білого неба, коли запостив розгромний допис про втрату архіву людської генетики, а також його надміру критичне і зрадофільське висвітлення експедиції Іміра, історики подальших епох аналізували до останньої літери. Тав не усвідомлював, чи то просто не враховував того факту, що процес написання кожнісінького допису камери фіксували під трьома різними кутами. Це дало історикам змогу відстежувати частоту його кліпання та рухи очей екраном його ноутбука. Зазирати через плече на вікна, які він переглядав, пишучи свої блоги, складати графіки розподілу його часу поміж комп'ютерними іграми, листуванням з друзями, сидінням у спейсбуці, переглядом порнографії, їжею, випиванням та, власне, написанням блогу. Статистика вимальовувала не найприємнішу картину. Той факт, що його дописи відігравали, згідно з пізнішими спробами аналізу, вихідну роль у розколі та відльоті Рою, лише заляпувало ім'я бідолаги більшою ганьбою. Кожен, хто вивчав історію світу в найближчі роки після нуля, чудово розумів, що тавісток Стокпраус був не більше, ніж репрезентатом середньостатистичної думки, принаймні з огляду на соціологію, соцмереж та способи привертання уваги. І все одно блакитні називали це помилкою Тава. Вони не хотіли повторити її. Будь-які спроби сучасних виробників товарів широкого вжитку випустити на ринок товари чи програмне забезпечення на кшталт тих, які зашкодили Таву, наражались на те саме інстинктивне неприйняття, з яким вікторіанський Клір міг поставитися до винахідника автоматичного мастурбатора. І попри те, що інженери блакитних могли створювати електроніку нітрохи трохи не гіршу від тієї, якою користувався ТАВ, вони віддавали перевагу тому, аби спрямовувати зусилля, скажімо, на виробництво роботів. У вихідному населенні розламу було восьмеро людей і сотні роботів, тисячі, якщо вважати нагів окремими роботами. Обидві цифри – Звідтоді невимовно побільшали. Тільки за останні століття людська популяція зрівнялася з роботами, і це не враховуючи нагів. Тож у підсумку сиділа собі молода жінка у книгаринці над станцією метро у великому ланцюзі. Жила вона в габітатах, а перевозила її машинерія, що виходила за будь-які можливості старої землі. Її обслуговували та доглядали роботи, які були значно розумнішими та сильнішими за своїх предків, хапів та інших, що їх Євадіна запрограмувала ще на міксі. І при всьому цьому обсяг пам'яті її планшета і його здатність під'єднуватися до мережі залишалися й досі настільки обмеженими, що їй простіше було завантажувати нові книжки провідним способом, а тоді звільняти місце на картах пам'яті, просто видаляючи вже прочитані. Розібравшись із цим, К2 здійснила транзитний переїзд смугою гальмування, де залізла в капсулу, що виходила назад, і відчула, як відносне гальмування втискає її в сидіння, коли вона вилетіла з великого ланцюга в трубу, оточену електромагнітними сповільнювачами. Знову опинившись у невагомому середовищі нерухомої зовнішньої рами ока, вона почала рухатися його внутрішніми приміщеннями, притискаючись через освітлені труби, марковані значком колиськи. Дві гори закриті півкруглим куполом. За кілька ці переходи привели її до проміжної станції, де вона зі ще двома випадковими незнайомцями залізла до бульбашки, розрахованої на чотирьох осіб, яка негайно активувалася і почала летіти з усе більшою швидкістю вниз ідеально рівною трубою. Вони рухалися з обідка великої райдушки ока до його внутрішнього краю, ближчого до землі. Туди було кілометрів 80, тож варіант спускатися власним ходом для них відпадав. Кет-2, яка ось уже 16 годин перебувала на ногах, відчула, що засинає. Вона зненацька прокинулася вже наприкінці поїздки, певна того, що хтось назвав її ім'я. На передній панелі розміщувався відеомонітор, і хтось із пасажирів, аби згайнувати час, увімкнув якийсь фрагмент із епосу, що відбувався либонь років за 20 після нуля. Це можна було виснувати з того, що на лицях Єв з'явилися помітні ознаки старіння, а також із того, що перше покоління їхніх нащадків уже було юними. Цей епізод епосу оповідав про те, як виник особистий розкіл між Євою Діною та Євою Фьоклою та як він поглибився між молодими поколіннями надто з подачі Кейтрен Дінової. На цей епізод часто вказували, як на один із перших моментів, коли діти Єв почали самостійно мислити і вирішувати. Уривки цього діалогу донині нерідко цитували в дискусіях. На передній панелі розміщувався відеомонітор, і хтось із пасажирів, аби згайнувати час, увімкнув якийсь фрагмент із запису,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 почали самостійно мислити і вирішувати. Уривки цього діалогу донині нерідко цитували в дискусіях. Кет-2 завжди було цікаво, чи б робили і казали люди з те, що вони робили і казали, якби знали, що через п'ять тисяч років мільярди людей дивитимуться їх на відео, наводитимуть їх у приклад в різних життєвих ситуаціях і цитуватимуть на пам'ять. Упродовж перших десятиліть розламу камери одна за одною повимикалися. Тоді, залежно від вашого ставлення, до повсюдного стеження настали або темні часи і незмірима втрата історії, або звільнення від цифрової тиранії. Хай там як це поклало край епосу – доскіпливому записуванню всього, що люди хмарного ковчега робили від нуля і далі. Опісля людства чекала тисяча років усної історії, оскільки не було ні паперу, на якому можна було б писати, ні чорнила, яким можна було б це робити. Пристрої електронної пам'яті були рідкісні та самопальні. Кожнісінький чіп задіювався лише для ключових функцій, як-от підтримка діяльності роботів та систем життєзабезпечення. Залунав сигнал, сповіщаючи пасажирів про зворотне перевантаження, і модуль плавно загальмував біля термінала. Проте навіть після того, як модуль остаточно спинився, люди все ще ледь відчували тяжіння. Воно було надто слабким, аби відчуватися за межами того, що всі незакріплені предмети отримали дратівливу властивість опускатися вниз, де під низом, у цій частині ока, малося на увазі в напрямку землі. Аби такий хаотичний рух не вийшов з-під контролю, тут зводили окремі поверхи для легкого багажу. Але тяжіння все одно було слабке, що можна було літати переходами, просто відштовхнувшись від твердої поверхні. Кет-2 підхопила свою сумку, закинула її за спину та випливла в приміщення термінала. Її супутники, здається, добре знали, куди їм треба, тож вона рушила за ними вниз, крізь розташовані в шаховому порядку різні рівні палуб. Ця частина ока буквально була його кістяком. Саме тут, у націленому на землю вістрі, сходилися до купи всі величезні структурні опори, завдяки яким воно все трималося купи. Вуглецеві кабелі, на які опиралася колиска, простягалися за межі атмосфери землі щось на 36 тисяч кілометрів. А вітак розділялися і проходили захищеними каналами аж до іншого кінця ока, де знову з'єднувалися докупи і кріпилися до великого каменя. Переходи та приміщення використовувані людьми, у порівнянні були мініатюрними. У самісінькому кутку ока містився скляний купол діаметром приблизно 6 метрів. Звідти, якщо дивитися в напрямку кабелю, який фактично був сплетінням 16 менших тросів, можна було побачити землю. Із такої відстані планета здавалася не більшою за обличчя людини, котра сидить навпроти за маленьким стуликом. Якби старий землянин побачив її звідси, то попервах міг би подумати, що нічого не змінилося. Загальний вигляд і досі був таким самим. блакитні океани, білі крижані шапки, зелено-брунатні континенти, частково приховані верткими білими вирвами негоди. Грубо кажучи, континенти стояли на тих же місцях, що й раніше. Бо навіть злива не змогла зробити таких зрушень, у тектонічних плитах. А ось ландшафт суттєво переформувався. Піднята ударами порода і подальша вулканічна діяльність сформувала нові ланцюги островів, які нерідко мали форму арки. Око завжди перебувало над екватором. Зараз воно висіло над точкою, що містилося на півшляху від Африки до Південної Америки, чиї контури були дзеркальним відображенням одне одного, унаощнюючи тектонічну історію навіть для ненауковців. Від низинних земель уздовж обох берегових ліній, наче повідкушували великі шматки землі. Зараз посередині цих укусів нерідко випиналися на поверхню Кам'янисті острови, центральні піки великих ударних кратерів. Архіпелаги заходили далеко в Атлантику, але все ж не настільки, аби з'єднати два континенти. Географія нової землі, хоч на неї було приємно дивитися, не справила на кедва великого враження, бо вона все своє життя займалася її вивченням до того ж не один рік уже топтала її поверхню. Зараз же увагу дівчини привернули велетенські машини, які обмежували її поле зору. Навколо неї, хоч і помітний лише периферійним зором, був один із тих здоровених тороїдів, який, обертаючись, створював симульовану гравітацію для тих, хто жив тут із родинами, доглядаючи шланго-кабель і термінал ліфта. У середині його було 16 отворів, де первинні троси та проводи шланго-кабелю заходили в раму ока. Кожен із цих проводів на перший погляд здавався звіддалік твердим, наче насправді був зроблений із 16 менших проводів. І так далі, аж до найдрібніших. Осі вони проходили паралельно між оком та колискою. Докупи їх сплітала мережа невеликих діагональних тягових тросів, зорганізованих так, щоб у випадку розриву одного кабелю сусідні могли перебрати на себе його навантаження, аж поки робот не прийде його полагодити. Рвались кабелі постійно, тому що в них врізались боліди, і просто Тому що закінчувався термін придатності, тож якщо примружити очі та пильно глянути на кабель, можна було побачити, що він кишить роботами. Деякі з них були як будівлі завбільшки і просто пересувалися вгору і вниз найбільшими кабелями, слугуючи материнським кораблем для ордрібніших роботів, які робили ремонт. У цій чи іншій формі це тривало вже декілька століть. Цей кінець кабелю тягнувся від ока вниз, а протилежний, слугуючи противагою, виростав в іншому напрямку, виходячи далеко за межі кільця габітатів, далеко від землі. Колиска була надто малою, аби її можна було розглядіти з такої відстані. Та навіть якби таке було можливе, видно на неї затуляв би ліфт, який уже майже під'їхав і за розрахунками приблизно через півгодини мав досягти термінала. Загалом він дещо нагадував колесо, на яких їздили вози старої землі. Із зовнішнього обода всередину йшло 16 спиць, які приєднувалися до сфорічного габу за з Добрий готель. Саме в ньому й були люди. У тих, хто спостерігав за його наближенням, неминуче виникала ілюзія того, що він ось ось розвалить купол. У такому випадку зітнення знищило б одразу два куполи, бо ж габ був оточений схожою конструкцією. Там пасажири могли розслабитися на диванах і спокійно поспостерігати за наближенням ока. Затиме кільце габітатів розгортається перед ними до своїх справжніх масштабів. Але він, звісно, сповільнився і зупинився за мить до контакту. Крізь до якого тепер здавалося можна було шапкою докинути, К2 бачила, як новоприбулі відстібають свої паси безпеки, збирають пожитки і неквапом пливуть до виходу. На більшості з них були військові уніформи або темне вбрання доброго покрою, яке асоціювалося з комерсантами та політиками. Не зовсім її коло спілкування. Але дівчину запросив док, а інших референцій вона й не потребувала. Крізь тоненькі внутрішні перегородки Кет-2 чула, як кілька десят новоприбулих рухаються у карантин. Вони планували зрештою опинитися або в великому ланцюзі, або ж у куди меншому туроїді, який оточував цей кінець кабель троса. Крізьку дівчина бачила роботів-прибиральників та кількох живих представників персоналу, які наводили лад у лаунж зоні Через кілька хвилин над дверима спалахнуло зелене світло, і вона приєдналася до потоку з кількох десятків пасажирів, які зараз мали відбувати. І ще за кілька хвилин вона зачинилась у маленькій приватній кабінці в габі ліфта, де й планувала провести чотириденну подорож до протилежного кінця кабель-троса. Дзвінок застеріг її, що ліфт починає рух униз. Проте швидкість цього руху була настільки черепашечою, за нормальними стандартами космічної подорожі, що вона не відчувала жодної потреби пристебнути паси. Натомість просто залізла в ліжко і заснула. Сам ліфт був порожнім циліндром, 10 поверхів завишки зі скляними куполами на кожному кінці. Один був націлений на око, інший – на землю. Підлоги між куполами були зроблені зі скла, тож сонце просвічувало їх з кінця в кінець. Зовнішні стіни були без вікон, зате з потужним захистом від космічної радіації. Натомість у середині вікна кабін і лаунж-зон виходили в атріум, Ті, принаймні, вікна дорожніх кабін. Та, в якій жила Кет-2, Розташовувалась на периферії та впритул підходила до зовнішньої стіни, тож там було хіба маленьке віконечко, з якого було видно кільцевий коридор. Але її влаштовувало і це. На початку подорожі вони були майже невагомі, але гравітація день за днем наростала, аж поки у самій не стала дорівнювати одному джі. Прокинувшись, Кедва зрозуміла, що проспала недовго, бо тяжіння досі було вельми слабким, порівнюваним, можливо, з тим, яке колись було на місяці тож вона прогулялася Атріум у пошуках місця, де можна було почитати книжку. За Атріуму відкривалися входи до кількох барів та ресторанів, але то були місця не для Кет-2, висновуючи з вигляду людей, які там сиділи, та цін, вказаних у меню. Натомість на скляній підлозі Атріуму стояли комфортабельні стільці та диванчики, а трохи осторонь була кав'яренька. Там дівчина й опинилася. Приблизно через годину в Атріумі з'явився белет Томов і присів неподалік. Але жодним чином не виказав своєї присутності, аби не відривати її відчитання. Коли ж Кет-2 зрештою дочитала розділ, то глянула і помітила Аріану Касабланкову, котра сиділа на протилежному кінці приміщення, щось клацаючи у планшеті. Тож їх було вже п'ятеро з цієї сімки. Док, Мемі, Аріана, Белет і два Кет. Не вистачало тільки когось із дінених і, що було найбільшою проблемою, заїдених. Кет-2 і Белет зіткнулися з Доком і Мемі дещо пізніше, коли мовчки вирішили піти в найдешевшу їдальню і перекусити. Що було геть нехарактерно для всіх попередніх ситуацій, зараз Дока не оточували студенти, аспіранти та верховоди реформу. Він просто собі сидів у закутку їдальні і обережно сьорбав суп. Мемі сиділа біля нього і регулярно поправляла серветку, яка постійно вибивалася з-за коміра. Вони ніяк не відреагували, коли Кет-2 і Белет підсіли за їхній столик. Але через кілька хвилин докозвався. Лейтенант Томов, радий знову вас бачити. Вітаю!» І вони обмінялися своїми расовими салютами. Звання лейтенант, очевидно, було військовим, а не оглядацьким. Тож це тільки підтвердило і так не надто прихований факт, що стосунки Беледа з оглядачами були в кращому разі неоднозначними. Але значно цікавішим було те, що вони з доком уже бачились. Сподіваюся, це призначення не створить для вас незручностей», – продовжив док. Будь який обов'язок створюють ті чи інші незручності, інакше це не обов'язок. Я думав радше про ваше кар'єрне просування, лейтенанте. У вашому майбутньому досьє цей епізод вибиватиметься з решти періоду служби, і залежно від того, хто це досьє читатиме, воно може вам допомогти або зашкодити. Я не дуже переймаюся подібним, відповів Белет. Дехто може сказати, що це не надто мудро, але я стараюся не обтяжувати себе компанією таких людей. А ось ви повинні добре з усім впоратися. Можна поцікавитися, звідки така честь. Док коротко зиркнув на кедва. 2 Кета згадає, чи справа була не в тому, що вона розголосила вам таємницю. Втягла вас у це. Або, можливо, сердиться, що ви згадали про це у своєму звіті. Кедва 2 похитала головою, проте не хотіла перебивати Дока. А ось Белет її реакцію, здається, помітив. Док продовжив. Але це все не береться до уваги. Зате тепер вас непогано знаю не лише я, а ще й Кет-2 і Аріана. А це щось то означає. Та навіть і без цього всього ви були би гарним вибором. Не все повинно мати причину, щоб там не казала ваша подруга з джулиних. Тут док побачив, що до них обережно підходить Аріана Касабланкова з повною тацею їжі. Він майже несвідомо зіркнув на мемі, яка негайно підвелася і приставила додатковий стілець від сусіднього столика. Аріана приєдналася до них. Кет-2 стало трохи незручно. Ще вчора ця жінка мала над нею владу і користалася з неї. Вона знала про неї речі, які, за будь-яких інших обставин, мали залишатися глибоко приватними. А ким для Кет-2, вона доводилася зараз. Мабуть, рівноправним членом Сімки. Аріана, звісно, давно вже про це подумала і була готова до такої реакції. «Кет-2, Беледи», Беледе, — озвалася вона. «Наші перші зустрічі були пов'язані зі складною бюрократичною системою». І це тепер спричиняється до певних незручностей у спілкуванні. Я щиро хочу знову познайомитися з вами цього разу, як і з колегами». «Разуміло», – промовив Белет. «Дякую», – відповіла кедва. 2 Але зараз вона почувалася ще гірше. Ця невеличка промова Аріани була ні трохи не теплою. Звучало так, ніби вона перелічує пункти за списком. Тоді Джулина повернулася і скерувала погляд на двох інших. «Докторе Гу, меморія». Так, сказав Док. «І Мемі». Добре нарешті познайомитися з вами особисто. Ці формальні, а тому прохолодні словесні еквілібризми вели в нікуди, тож після хвилі незручної тиші Аріана знову звернула всю свою увагу на страву. «Доку», – сказала Кет-2, – «а можна поцікавитися, що ми взагалі робимо? Для чого ця сімка?» «Та поки що тільки п'ятірка», – безтурботно відказав док, якимось дивом порушуючи напругу, бо ж мемі Аріана і Белет негайно гостро поглянули на Кет-2 вражені тим, як неформально вона заговорила зі старим професором. Але док, якому це, вочевидь, було байдуже, продовжив. Коли нас буде вже сімка, а це трапиться через кілька днів, у колисці, я поясню це всім одночасно. Справедливо, сказала Кедва, а тим часом що нам робити? Усе те, що ви будете із солодким щемом згадувати вже за кілька днів, бо наступного разу така нагода випаде вам не скоро. Це була гарна думка. Кедва з усіх сил намагалася поцінувати той невинний сегмент, який стояв за нею впродовж решти подорожі. Але нічого такого не сталося. Вона читала значно більше, ніж мала намір, коли запасалася книжками на великому ланцюзі. У їдальні та зоні відпочинку вона постійно сідала в полі зору Беледа, на той випадок, якщо в нього буде настрій. Але тепер усе було по-іншому. Час, проведений разом у К'ю, був ідеальною ситуацією для облаштування неформальних і тимчасових стосунків. Вони ніколи не заходили далі того, аби просто спати в одному ліжку, хоча могли й зайти. Знання того, що вони можуть ніколи більше не побачитися, робило для них такі стосунки на кілька ночей цілком простими. Їм легко було насолоджуватися компанією одне одного. Проте такі стосунки неминуче спричинилися б до ускладнень, якби вони працювали разом. А тепер вони якраз і працювали разом. Били цілком мудро відступив назад. Вона все розуміла і вважала певне сексуальне невдоволення прийнятною ціною за раціональність. К2 двічі ділила трапу з Аріаною, а вільний час проводила в хаотичних спробах дізнатися якомога більше проджулених із пошуку в мережі. Вона припустила, що всі подібні історії пошуків хтось моніторить та фіксує. Можливо, навіть хтось, хто підтримує контакт із Аріаною через те агентство, на яке, власне, Аріана працює. І що далі, то більше К2 переконувалася, що то навряд чи був карантин. Або кажучи про це трохи іншими словами, чи публічне лице карантину люди, які заговорювали до вас під час мандрівок між габітатами, було тільки одним аватаром чогось значно більшого і складнішого. Так само, як оглядачі та військові належали до різних відомств, але їх моментами складно було розрізнити, так само складно було розрізнити поліцію та карантин. А коли вже мова заходила про поліцію, то далеко не тільки як про підтримання закону і порядку. До певної міри туди належала, зокрема, розвідка і контррозвідка. Кедва ніяк не могла би здогадатися, яким було місце аріани в цій системі. Надто відкриті мережеві пошуки за особистими деталями стосовно аріани Касабланкови неминуче помітили б тому це була погана ідея. Але відсутність будь-яких пошуків була би ще підозрілішою. Тож кедва шукала, але не багато, а знаходила ще менше, кіофіцери низького рангу все одно час від часу згадувалися в мережі чи то в поліцейських звітах, чи то з ініціативи служби зв'язків із громадськістю, але про Аріану там не було нічого подібного. І то за умови, що це було її справжнє ім'я. Прагнення приватності для Джулиної, яка жила і працювала з Блакитними, не було чимось незвичним. Джулина частина кільця із центром у габітаті Токомару була найменш заселеною з восьми сегментів. 95% її лежали по червону частину шлагбауму. Лише невеличкий заходив на схід від Карібаті до Блакитної зони. Але і там джулині поступалися кількістю значно численнішим та агресивнішим фьокленим, що їхній сегмент лежав саме на дальньому кінці автозвалища Гаваї. Але джулиних серед Блакитних було таки достатньо, аби вони могли там жити і працювати, не вважаючись чужими чи емігрантами. Багато з них були «духо», відіграючи в сучасному суспільстві приблизно ту саму роль, яку священники відігравали в до нульову добу. Руйнування Старої Землі та зменшення кількості людства до восьми чоловік суттєво підірвали ідею того, що десь існує Бог, бодай трохи схожий у сприйнятті, яким його бачили до нульові віряни. Минуло тисячі років, перш ніж хтось у найвіддаленіших закапелках територій людського розселення посмів припустити, що релігія, в сенсі хай навіть найприблизніше схожому на старе розуміння цього слова, може бути відроджена. Натомість проросло ціле гроно поглядів, разом названих духами. Це російське слово означало людську душу. Духоорієнтовані інституції функціонували під загальною назвою куполів, бо це слово відсилало до скляної бульбашки, яка слугувала міжрелігійною каплицею та залою медитації на Гарті. Форма всіх сучасних куполів, так чи інакше, походила від тієї перевісної структури, яку Дюбуа Гаріс називав блоком марновіри. Сьогодні ж, коли люди дивилися сцени з епосу, які відбувалися всередині того блоку, вони неминуче думали про свої місцеві куполи та про тих, хто їх обслуговував. Професійного члена персоналу куполу називали зазвичай «духо», з російським словом «духобор», яке означало того, хто бореться з духовними справами. Як і церкви старовини, куполи підтримувалися завдяки пожертвам від їхніх членів. Деякі з них переважно на великому ланцюзі – були багато прикрашеними дивовижними спорудами. Інші, наприклад, Q, були просто тихими кімнатками, де люди могли посидіти і подумати чи отримати допомогу від працівників соціальних служб. Духовили свій родовід від Луїзи, яка виконувала схожі функції під час епосу. А більш освічені навіть проводили відкриті паралелі зі спільнотою етичної культури, де Луїза і навчалася в Нью-Йорку. Але Луїза, звісно, не поклала початку расі. Професію духу займалися переважно джулені. Джулен-габітат Астрахань, який на диво розташовувався посеред діненого сегмента, став таким собі комбінатом з продукування духу різного призначення. к 2 встановила, що Аріана походить звідти, але не більше. Та це було нормально. Існували вагомі причини, з яких Аріана була замкнена в собі та провадила тихе життя. Переважно більшість величезного нікель-залізного фрагмента ядра місяця, який називався розлам, Розплавили і зробили з нього око. Проте в інженерів не піднялася рука на те, аби знищити частину, яка безпосередньо прилягала до того місця, де опинився Гард наприкінці заїзду, де спочили тіла Дубаса, Зіки Петерсона та інших героїв епосу, поховані в залізних катакомбах. Одну частину астероїда, глибоку захищену западину, де кілька перших поколінь людських раз прожили цілі свої життя, почали називати «кулискою». Звісно ж, усі бачили той розділ епосу, в якому Добас пішов на свою останню прогулянку з Євою Діною, глянув на залізні стіни, що здіймалися з рівної долини, і передбачив, що одного дня над цією долиною зведуть скляний купол, перетворивши долину Єв на величезну теплицю, де діти зможуть літати собі незамкнені в скафандри, зможуть їсти свіжу зелень, вирощену на садках-терасах. Ця стена епосу, мабуть, найбільше пробивала на сльозу а тому незмінно входила у список загальноулюблених. Звісно ж, усі передбачення Дубаса справилися. У колисці, зрештою, жило кілька тисяч осіб, аж поки пізніше покоління не відчули потреби виселитися. Основним недоліком колиски була відсутність симульованої гравітації, через що першим поколінням довелося збудувати щось на кшталт славнозвісних каруселей, на яких діти по черзі крутилися для правильного росту кісток. Наступні габітати – Обертальні тороїди, встановлені на стінах розламу, були навіть тіснішими і заповненішими від самої міксі, тож багато поколінь жили законсервованим життям, лише час від часу маючи змогу відпочити на освітленому сонцем відкритому просторі колиски. Коли вони навчилися будувати більші та кращі габітати, сама колиска була вже кілька століть як покинута, і туди хіба подеколи зазирали історики чи просто цікаві приблуди а спорудження ука практично відрізало колиску і її найближче довкілля від розламу, так що сама колиска на деякий час відійшла на звалище, аж поки не було вирішено переобладнати її під нові потреби. Оригінальну теплицю, яка на той час лежала в руїнах, замінили новим, більшим розсувним укриттям. Нижню частину вирівняли, стіни каньйону терасами падали вниз, зробивши їх трохи пологішими, чи не випадково створивши таким чином ділянку під забудову. Не досім нависав нікель-залізний хомут завдовжки 36 тисяч кілометрів, які приєднали до нижнього кінця кабель труса, що звисав із ока. Іконка на транзитній станції, два пагорби, оточені Бульбашкою, виглядала спрощеним зображенням справжнього вигляду колиски, а населена частина була просто круглою зоною близько 2000 тисяч метрів у діаметрі, що приблизно дорівнювало розмірам центрального району Бостона чи Лондонському Сіті. Ця площа розділяла на двоє долину Єв. Стіни якої колись були замалим невертикальними. Зараз це стосувалося хіба перших десяти метрів, ніби канава, що тяглася центром міста. Після зливних дощів там протікала іржава річечка, тому вони постійно підтримували посередині русла штучний острівець, саме там, де раніше стояв гарт. Колись можна було просто піти туди і торкнутися невеликих горбиків сталі, там де Єва Діна становила корабель на місце. Проте їх зрештою накрили скляними куполами, щоб вони не заіржавіли і не постиралися під пальцями туристів. Самого корабля, звісно, давно вже не було. Ці лілі розібрали його майже зразу після прибуття, а те, що заставалося, було радіоактивним сміттям, якому давно вже відвели окремі місця на звалищах. Отож, це було місто, зведене на двох, напротюд крутих пагорбах, які дивилися одне на одного з різних боків ущелини. Це проваля між пагорбами з'єднував кілометровий міст, славний своєю витонченістю. Він утворював зі стінами стрімкий клин, заповнений зграями сірих ворон. Це було місто окремих поселень. Деякі з них сягали ще початків забудови, коли бульбашку завершили не до кінця, тож над заселеними зонами доводилося робити надувні куполи. Деякі райони забудови тільки імітували перші поселення. Ані самі поселення, які зі зрозумілих причин були круглими, ані топографія місцевості не сприяли появі тут вуличної сітки. Відтак мапа нагадувала плетево серпантинів та меандрів, які раптом переходили у східці чи тунелі. Обмеження на висотне будівництво змушувало людей закопуватися глибше в метал замість надбудовувати конструкції, тож більшість корисної площі міста була прихованою. Будівлі нагадували айсберги, у яких під водою значно більше площі, ніж на поверхні. Популярність каменю як будівельного матеріалу була просто-таки величезна. У старших та менш престижних будівлях використовували синтетичний матеріал під назвою «місячний камінь», зроблений з уламків колишнього супутника землі. Новіші та кращі будівлі зводили з мармуру, граніту та іншого каміння, видобутого на поверхні самої землі. Бо єдиним ресурсом, яким порита метеоритами поверхня землі могла забезпечувати їх із надлишком, навіть до появи там атмосфери, було каміння. Відтак у місті пішоходи стикалися з твердим каменем на возеньких вуличках. Тож, котрі мали доступ до поселень, могли опинитися в запашних садах у затінку дерев. Оскільки ж колиська була розміщена над екватором, то й зелень там росла настільки пишно, що маленьким хапом доводилось регулярно їх підрізати. На верхівці кожного з пагорбів був парк. Над одним із цих парків здіймалася кругла, увінчена куполом споруда, яка називалася Капітолієм. Будівля на іншому пагорбі була квадратна, оточена колонадою і називалася біржою.